Mm. Du, jag hade tänkt att ta lite glass. Men nej, var... men gör inte det. Ta ingen glass. Men... Nej, nej, du behöver inte öppna frysen. Men jag har redan kollat och den var inte där. Och sen hittade jag en helt tom Jaha. plastbunker. nej, ja. Är det du som har äter upp glassen? Nej, jag har inte ätit upp glassen. Jaha, men jag, det var inget av barnen som... De brukar ju faktiskt fråga. Nej, nej, men du, var, varför, varför skulle jag göra det? Var, varför, var, varför anklagar du men mig? All, jag tycker alla ska fråga när man tar glass Jag brukar ju fråga dig om ha, jag så har. Så du tycker tagit... inte att jag förtjänar lite glass nu? Det är, alltså. det är du som har tagit den alltså. Nej, men om jag hade tagit den så hade jag förtjänat det. Det är lätt som du försade det där. Jag vill inte prata mer nu. Men varför är du så omogen? Jag är inte omogen, jag är barnslig. Aha, är det något annat? Mm. Det är gott med glas.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 Vi sänder som vanligt i samarbete med Familjeträdet och det är Justina Pettersson i Ystad som är samtalsterapeut och expert på just bonusfamiljer. Och oavsett om ni bor nära Ystad eller inte så kan man ringa och få rådgivande samtal via telefon. Och just nu så har hon ett erbjudande om ni lyssnar på den här podden och ringer henne. Telefonen hittar man ju på www.familjetradet. Man kan även följa familjeträdet på Instagram. Väldigt många roliga bilder. Familjetradet ja. heter de där Och då också. får ni en rabatt och ju längre ni pratar, ju mer rabatt får ni. Det är Upp till 100 om, kronor. sådana här betalsamtal. Ja, precis. Det, bara blir dyrare dyrare. det blir billigare och billigare. Mm. Upp till 100 kronor rabatt när jag har pratat en hel timme, om ni orkar prata så länge. Det, en timme kostar 500 kronor istället för 600 kronor. Det vore ju någonting för dig, Martin, för du pratar ju bara mer och mer. Så jag skulle kunna tjäna pengar bara på att prata då? Precis, om du pratar, i. nej. Men hon är jättebra att prata med. Jag vet inte, Som... det kanske blir så till slut att hon betalar dig för att sluta prata. <laughs> Vi får försöka. 15 minuter kostar normalt sett 200 kronor, det får man då för 150 30 minuter kostar 400 kronor men det får man då för 300. Och en timme alltså för 500 kronor istället för 600. Det är jättebra pris. Mm. Bra investering för sin relation och sin bonusfamilj. Och Stina Pettersson som då är samtalsterapeut hör ni även senare i det här avsnittet. För hon svarar alltid på en fråga i varje podd. Mm. Och när vi ändå är inne på att prata om bra erbjudanden och bra människor- så vill jag igen nämna att Naglar Skönhet har flyttat till nya lokaler. Och nu numera huserar på Borgmästargatan 14. Och där har de dessutom en invigning nu den 21 april. Så kan man gå dit och mingla lite och kanske spruta in lite botox. det står faktiskt tycker det. Tycker att jag ska göra det? Jag, jag tänker inte svara på den frågan. Oh. Men om ni ringer och bokar en tid för an, annan skönhetsrengöring. Skönhetsrengöring. Nu, man rengör att, sin skönhet. Vad blir det då? Ja, men då? så är det. Man har en inre skönhet och de liksom bara putsar fram den skönheten. Ja, just det. Så man rengör sin inre skönhet så att den kommer ut. Ja, det var en fin bild. Det tycker jag var jättevackert sagt. Ska inte du dit snart också? Och rengöra min, min yttre skönhet och min inre gudinna. Jo, men det jag skulle komma fram till av allt det där var att de ska säga Maria 18 så får man 20% sabbat. Just det. Vi... Inte på varor och annat utan på behandling. Det säger jag lite överallt nu och testar. Senast på Coop funkar det inte alls. Inte? Nej. Nej, de vet inte vem jag är. <laughs> och vi pratar alltså Borgmästargatan i Varberg om någon har missat det. Mm. Sen har vi haft lite tävlingar. Ja. Vi... jag en tävling är ju att man kan få gå och titta på Point of No Return. Förfest, förfest till Lillelördag. Lillelördag. Med Anita Schulman och Ann Söderholm. Söderlund? Alltså jag har så svårt förslutet på folk. Du säger till och med han... Håkan Hellstrand. Ja men det tycker jag han heter. Det är i Halmstad den 27 april. Fredag 27 april mm. Halmstad live. Och den tävlingen pågår ju fram till den 20... 20 april. Mm. Annonserar vi vinnarna. Och vill ni vara med där så leta reda på den bilden på Instagram. Där finns tävlingsreglerna och frågan ni ska svara på hur ni ska göra. Och på Instagram heter vi bonuspappan.plussmamman. En tävling som vi har haft på Instagram är ju redan avgjord. Ja, första delen av tre kan man säga. Ja, vi lottade ut tre böcker och boken heter... Tonårsboken och den är skriven av Katarina Kentell och Katarina Vörleke Haglund som då kommer att vara med i ett senare avsnitt av podden. Katarina alltså. Ja, för förra Völleke avsnittet pratade vi också om tonåringar. Med Håkan. Håkan Fransson, just du, drogförebyggare. Så för varje avsnitt som vi pratar om tonåringar så tänkte vi låta ut en bok. Så vi låtade ut en bok förra veckan och vinnaren blev... Trumvever. Fredrik Martinsson. Ja. Grattis, Grattis till, dig. till dig. Och vi kommer att meddela dig via din Instagram vad du ska göra för att få din bok. Grattis igen. Då går vi vidare till Hänt i veckan. Och det har varit... En barnvecka, så då händer det ju mycket men samtidigt känns det inte som att man har gjort något speciellt. Det är ju high från morgon till kväll och det är barn som ska kussas till skolan. Mm. Matas ska de göra väldigt <laughs> matas, mycket. Många barn ja. ska matas och det är många olika mat dessutom för vi har nu fått en vegetarian och en vegan. Förut hade vi bara en vegetarian. Att jag har dig som är kinkig Nej. Maten. Det är inte det är så maten. Är har du varit något denna veckan som jag inte har ätit? Det är ju för att jag vet vad du inte äter och inte stoppar i det maten. Aha. Väldigt god uh, rödbetssoppa förresten. Borst. Idag. Borst. Borst. Heter det det? Borst. Borst. Det stavas B-O-R-J-T-J. Borst. Ja, det. det. är väl det här kyrilliska alfabetet som ska översättas till svenska. Då blir det mycket e T-J. Mm. I måndags så hade vi ju faktiskt ingen live på din Facebook. Det var första gången på länge. Men vi har ju sagt det att den, det får bli i mån av tid och energi. Ja, eller åtminstone varannan vecka. Mm. Så att när vi inte har barnen hemma. Vi kan köra en live då på måndag om en vecka när vi har varit i Stockholm. Då kanske vi har lite spännande saker att berätta. Är det inte nu imorgon vi ska göra det? Imorgon har vi inte barn. Nej, men då jobbar jag extra länge i och för sig imorgon i Göteborg. Aha. –Så vi får se vad det blir. –Troligen är ingen nej då. –Onsdag var ju du iväg lite på någon slags utbildningstag va? –Ja, och jag fick lyssna på en väldigt intressant kvinna som heter Anna Hallén. Anna mm. Hallén. Mm. Ja, jag lärde mig jättemycket om... Hon hade ADHD och berättade lite hur hennes liv har sett ut och sen även hur kosten påverkar både människor med ADHD och utan ADHD. Mm. Det är alltid det som är jobbigast tycker jag med dessa föreläsningar, är att jag inser hur mycket fel jag gör. Det blir helt knäckt. Sen då jag en vecka dag, tillsammans barnbana. med tonåringar är också och få veta hur mycket fel man gör. Ja. Så att just nu är min självkänsla extremt låg. Så jag får ta nästa vecka till att riktigt så här boosta mig. Så skicka gärna jättesnälla meddelanden där ni säger hur bra jag är mm. nästa vecka. Jag tror att du tar åt dig lite för mycket. Men det är din personlighet. Du bryr dig väldigt mycket om andra. Ja, men så var vi ju på en föreläsning till på torsdagen. Ja, den första var ju på onsdagen. Men du och jag var Nej, på Nej, men jag på menar ju på samma vecka. Ja, var på samma vi på. vecka. Ja. Bara för att liksom poängtera hur mycket fel jag gör. <laughs> och den hette Barn beter sig bra om de kan. Det borde heta Tonårsmammor beter sig bra om de kan. Men det gör väl du som Nej, bland, är Nej, jag har ju förstått hur mycket fel jag gör. Jaha. Ja. Men jag har tagit till mig saker som jag skulle kunna fortsätta göra bra. Mm. Som det här med anknytning, att det är så viktigt. Visserligen så kanske man ska anknyta när barnen är väldigt små, men jag tror att jag har gjort det ganska bra. Mm. Men man kan fortsätta. Det här med beröring. Och, att se dem. Se dem, Men också så här poängtera att man hör ihop. Ja, just det. Så där, att vi är lika och men Vi tycker likadant och vi ser likadana ut. Spegling, att det var viktigt. Det var mycket som jag tänkte på också. Och det var Eva-Lena Larsdotter som hade den här föreläsningen. Och hon är ju veckans gäst här i podden. Mm. Så vi kanske inte behöver gå igenom det nu, menar du? Vi ska inte avslöja allt, även om hon sa andra saker till oss än vad hon sa i lilla teatern i komedianten ja. Så ser ni en föreläsning som heter Barn gör... Barn beter sig bra. Barn beter sig bra. Den är svår att komma ihåg. Då tycker jag att ni ska gå på den. Den mm. var väldigt bra. Hon, hon åker runt. Hon utgår från djävulen men åker runt i hela Sverige. Fredag stack ju du iväg på en skräckfilm med saga. Fast det var ingen skräckfilm. Det var mer en Var det inte spänning? Triller. Ja. Framtidsfuturistisk. Jag såg framför mig att det var en trött tonårs. Förälder. Som skulle mörda alla. Nej, som bara och så är den sån skriver Vad heter det när man skriver filmer? Manusförfattare. Ja, en trött tonårsförälder till manusförfattare. Uh -huh. som satt. Och så var, hade han så här, tre tonåringar mm. som bara låter jättemycket hela tiden. Så jag, jag ska skriva en skräckfilm om att ifall man låter så blir man uppätten Just av det. monster. Just det. Och den var ju väldigt tyst, förstod jag det som. Eller i alla fall väldigt lite dialog. Väldigt tysk. Att de, de fick teckna till varandra och Den peka, hette ju ja. A Quiet Place. Mm. Och då var man tvungen att vara helt tyst. För annars så blev man uppe av ett monster. Ja. Mm. Bokstavligen. Tror, tror att det går inför det här på våra familjemiddagar till exempel? Jag brukar ofta säga att mina barn skulle inte kunna vara tysta än som deras liv berodde på det. Nej. Vi skulle stryka med i filmens första rutor. <laughs> du är ja, med? Ja. Du är med? Jag hade varit den enda som överlevde. Under förtexterna, och du kan ju vara tyst om du vill. Precis. Maria beter sig tyst om hon kan och vill. Fast det är inte varje dag. Men ni kan inte vara tysta mm. ens om ni vill. Fast det vill ni mm. inte. Vi andra hade lite hemmakväll här. Jag köpte lite glass och chips. och Vad heller var helle och övernattade väl hos grannflickan tror jag. Mm. då ja. Så då var vi inte barnlösa men minstinglösa var vi. Det var lite roligt. för Det sa ju faktiskt eva att det var bra- Få en bekant lukt med sig när man inte var hos sina föräldrar. Och, och heller vill ju ha en tröja med sig den här gången också, som hon har haft förut. Ja, som tror, är din. Ja, det började ju. Varför när... vill hon inte ha min tröja? Hon har sagt att hon tycker jag luktar gott. Men jag luktar väl inte illa? Nej, men jag tror att du luktar ingenting. <laughs> det där är för mina barn inte trygga med mig Jag luktar ingenting Nej men du, du svettas inte och din svett luktar är Det min, svett? är som en gris Nej. Grisar svettas inte, de rullar sig bara i lera <laughs> ja. Nej just det, hon fick med en, en tröja faktiskt Lördag så var vi ju på Kalas i Munlycke Hos min Nu har du familj. din fantastiska radioreklamröst mm. Men ja det var vi Vi var hos Hugo Han blev tonåring, fyllde 13 Ja och nu har det blivit söndag. Och vi är helt slut. Ja, det blev ingen poker för dig och inga trummer för mig. Nej, jag var ju så målad av den här föreläsningen att jag kände att jag verkligen ville ge hjärnet för mina kids. Så mm. jag har uh, varit närvarande. Mm. Du har försökt att mata ankor. Man ska inte mata ankor, det ska vi berätta här i podden. Nej, jag lärde mig att man inte får ge... Brödkanter till änder och fåglar. När man ska liksom ge de nyttiga saker som. Majs, är... kokt ris, fågelfrön. Uh -huh. Sådana saker. saker. Annars så finns det som liksom ingen närhet. In inte så här vitt bröd och så. Som man ofta ger, kanske. Nu tror jag att det är dags att vi drar igång en liten fråga som Stina ska svara på. Så det är nog bäst. Bra uppvärmning inför den kommande intervjun sen med Evelina Larssdotter. Mm. Dina så Ett samarbete med hället. Veckans fråga. Hej, jag håller på att bli en del av en bonusfamilj och har en del funderingar. Jag och min pojkvän har varit par i snart åtta månader. Vi känner varandra väldigt väl och vi har varit goda under en längre period. Våra barn känner också varandra och vi känner varandras barn. Alla trivs tillsammans och våra barn har roligt ihop och nu har vi pratat om att sluta ihop så småningom. Hans barn är positiva till att sluta ihop medan min son inte vill alls. Det är viss, kanske det beror på att jag skilde mig på grund av kärleken till den här mannen. Jag har inte sagt det så till sonen men jag kan tänka mig att hans pappa har gjort det. Jag läser att man helst ska vänta flera år efter en skilsmässa innan man presenterar en ny för barnen. Sen ännu längre innan man slutar ihop. Jag är rådvillig angående hur tydlig jag ska vara med i framtidsplanen. Ska jag låta min Jag tro att om inte han vill så blir det ingen ihopflyttning eller ska jag förklara för honom att så kommer det att bli ändå. Eller ska jag rent avlöta för att för bestämma om och när en hopklyttning kan ske? Hur länge bör vi vänta med tanke på att vi ändå känner varandra allihop sedan länge? Hej. Och det finns olika uppfattningar om hur länge man ska vänta innan man flyttar ihop i en bonusfamilj. Det finns inga generella regler på vad som är bäst. Men det kan finnas en mening med att vänta. Och Det går att förbereda både sig själv, sin relation till pojkvännen och för barnen. En del människor behöver ha framförhållning och tid för att prata ihop sig för att det ska bli bra. Något man inte ska underskatta när det gäller barn. Det behöver också processa. Det innebär ofta en stor förening att bryta ihop med personer man inte riktigt känner. Jag tycker att du ska bjuda in din son till att vara med i din är-process även om det finns ett motstånd. Gjorde in till samtal eller passa på om barnet själv för det på tal. Det kan vara så att du inte får det du vill höra. Men barn behöver känna att de kommer till tas och blir tagna på allvar. Det kommer du ha igen i framtiden även om det kommer att ta tid. Sedan är det bra för barn att veta att det är ett vuxenbeslut i själva ihopflyttandet. Det ska man aldrig lägga på ett barn. Det kan skapa skam och skuldkänslor. Om ni bestämmer er för att byta ihop så tycker jag att du ska vänta till att säga det tills ni har bestämt er 100%. Och då ska det vara tydligt att göra inga omskrivningar kring era beslut. Lycka till! Stina Sajar! Det, mm, det är det dilemma att man är mitt i förälskelsen ska ta ans ansvaret, ta hänsyn till barn och annat. Ja, och just i den här frågan då så tror jag nog ändå att det är en fördel att de kände varandra och varandras barn innan. Och även om den här, hennes son, var emot det så jag hoppas i alla fall att de flyttar ihop och att det går bra. Experter i allmänhet säger väl att man ska inte lägga för stort ansvar på barnet. Nej, det sa ju Stine också ja. att han sonen ska inte få bestämma men han kan ju få vara delaktig och att man pratar om liksom hur ska det bli och är han orolig för att han inte får ett eget rum? Eller hur, liksom sådär. Men jag kan faktiskt känna nu när jag tänker efter en viss identifikation som när jag träffade dig mm. då, de som har lyssnat på så vet ju att jag hade bestämt mig för att inte träffa någon. Nej, just det. Och inte utsätta mina barn för bonusfamiljen och mm. leva själv. <laughs> utsätta dem? Jo. Inte utsätta dem för mig? <laughs> nej, ut, nej jag, jag kände inte dig nej, så jag, jag visste vet. inte. Hade jag vetat så kanske. Ja. <laughs> Men då kanske jag faktiskt hade i den situationen som jag var och så som jag hade haft det. Mm. Så kanske jag faktiskt hade lyssnat lite på mina barn ifall de hade sagt, nej, vi vill inte. Men frågade du dem? Nej, <laughs> det gjorde jag inte. Men vi fick väl positiva signaler i och för sig. Ja, men jag menar att... bara att ifall något av mina barn hade i det läget protesterat på något sätt så tror jag att jag, även om folk säger att man inte ska låta barnen bestämma sådana tunga mm. saker så Tror jag att jag har sagt ordet Tror jag väldigt många gånger nu Men jag tror att jag hade Faktiskt låtit barnen bestämma då Men det var alltså undantag Som bekräftade regeln, helt enkelt Sen blev det ju ett mycket bättre boende Här Och så än... blev det en mycket bättre man <laughs> Än vad du hade trott Tack tillsammans Alltså jag är en bättre man <laughs> än du trodde Du är bättre än mig på alla sätt Kanske... Är jag en bättre man än du till Nej, och med? Nej, det tror jag inte. Det är väl det enda jag inte är bättre på helt <laughs> enkelt. Vi har ju denna vecka då, som ni redan vet, en lång och härlig intervju med Eva-Lena Jag Lanske. tror jag att Eva-Lena att Eva -Lena var lång och härlig. <laughs> Bara, och idag har Nej, vi den minns... långa, härliga Eva-Lena. <laughs> jag minns framförallt hennes härliga dialekt. Jag minns hennes härliga frisyr. Ja, just det. Mm. Men den syns inte. Men dialekten kommer ni få höra. Hej, Eva-Lena Larsdotter. Välkommen till Bonnen. Tack ska du ha. Tack för att jag fick komma. Ja, och vi kom ju direkt nu från en föreläsning som du har haft. Så vi vet ju lite om dig, men det vet ju inte lyssnarna. Så var ska vi börja? Ska vi börja någonstans i Helsingland? Ja, jag tror det. Om, om man börjar där, det har ju präglat mitt liv mm. väldigt, väldigt mycket. För jag är uppvuxen i en liten by, i en kärnfamilj och sådana saker. Mm. Sen så tror jag att det som har gjort mig till den som jag är också, det är att jag är jag är gammal punkare mm. till exempel. Jag har bott i London i ockuperad lägenhet och jag är förskollärare i grunden. Punkarna blir alltid de bästa förskollärarna. Jag det, är så. Så. Ja, det är sant. Jag tror Det, det finns för... vetenskapligt bevis för det Jaha. Mm, i ett eh, oberoende institut i Schweiz eller vad det säga. <laughs> jag vill säga. Vitamininstitutet brukar det vara som eh, godkänner olika shampo-sorter och sånt. Jag tror inte det finns alltså. Men, eh... Jaha. <laughs> ja, jag satte igång och pluggade. Jag blev förskollärare när jag var 18. Då flyttade jag till Ävle. Mm. Och sen så har jag varit i familjehem i nio år. Till nio stycken tonåringar. Oj, oj. Och då det måste vi prata mer om. Ja, med det, det, det är ju också att när de inte kan bo hemma hos sina biologiska föräldrar. Så blir de placerade av socialtjänsten då, Och då bodde de hos oss. Och det blir som en slags bonusfamilj då ju. Ja? ja, det blir det ju. Ja. Jag tror att, att alltså, om, man, om, man, om man tänker så så är det någonting som man, som man ska vara ganska medveten om. Det är att, att även om jag som vuxen är jätteengagerad i det här barnet och bara vill det här barnet väl och liksom tycker att jag är det bästa för det här barnet så, så, så behöver inte det betyda att barnet kan knyta an till mig. Nej, ja, just det. Och det kanske inte är ens är någonting som jag gör fel eller barnet kanske inte ens är medveten om att det är så här utan att det handlar om instinkter i, i, i hjärnan. Du berättade någonting intressant på föreläsningen och det var det här om att man hade någonting i hjärnan som gjorde att man gick i försvar mot, vad, vad kallar du det? Ja, det var motståndsviljan. Motståndsviljan, ja. Den ja. känner man ju igen på något sätt. Ja, det har jag lärt mig genom Gordon Neufeld. Då. Han är då Kanadas främsta expert på relationer mellan barn och vuxna. Och han säger ju motståndsviljan. Men det handlar absolut inte om någon, någon vilja, utan det gör att... Vi har en, en grej, en instinkt i våran hjärna som gör att när vi känner oss tvingade till någonting eller kontrollerade så gör vi motstånd. Vilket gör att, att det kan komma en reaktion som jag inte ens vet om. Utan barnet kan bli lika överraskade som de vuxna. Mm. Och den biologiska funktionen av det sa du var att det är för att barn inte ska kunna liksom vandra iväg med vem som helst. Utan, ja, precis. Och då tänkte jag att vi, vi kom i kontakt med ganska många bonusföräldrar som upplever att relationen med bonusbarnen kan kärva lite. Och då tänkte jag, det kanske beror på den där motståndet. Då. Motståndsviljan, ja. Uh -huh. att, att det handlar om att, att det här barnet har inte fått någon anknytning till bonusföräldern. Då. Ja, också det här mm. att alla säger, liksom, nu ska du träffa din nya oh. familj och nu, att alltså han liksom pushar på mm. så mycket så att den här mekanismen då slår till. Att... Det slår till och, och det, det gör att, att... Ju viktigare också som det är för de vuxna så blir det större motstånd hos barnet. Mm. Känner ni inte igen det från när ni var liten också, det här om, om sådana där människor som är för på? Mm. Det liksom. känner jag igen fortfarande. Ja. Nej, ibland är Martin för på, då <laughs> blir jag av. <laughs> Och Motståndsviljan kan ju vara också att vi känner av som vuxen. att När det kommer människor som försöker liksom bestämma över oss så kan vi få en reaktion reaktioner inuti mm. som vi kanske inte kan... Att även om den personen kanske säger någonting bra eller mm. har en bra åsikt så får man ett motstånd just för att man ja. bli påtvingad ja. och det, jag tänkte att, att det händer nog hos många bonusbarn att de, det handlar kanske inte om bonusförälderns personlighet eller vad den säger eller vad den gör. Det blir just att ett barn kommer i en situation den inte har valt själv och påtvingas en relation till både barn och vuxna som plötsligt ja. dyker upp i deras liv liksom. Och framförallt så tror jag att man ska tänka, alltså föreläsningen heter ju, att barn beter sig bra om de kan. Mm. Och vi behöver vara medvetna om att det handlar om om de kan. Om de har den förmågan. Det är inte ett val som ett barn gör. Mm. Och ofta så Tycker vi föräldrar eller vuxna i allmänhet att man lägger ansvaret för att det blir problem på barnet? Att vi ser att barnet har ett beteende och det här barnet är så manipulativt till exempel. Och har ni tänkt på om man är manipulativ, då betyder ju det att man måste kunna tänka i flera steg. Att man måste kunna förstå att om jag gör så här så kommer det att leda till det här och det här och det här. Alltså riktigt planerande måste man ju vara. Men det, det kan inte barn. Det är väl som med ironi. barn, små barn förstår ju inte ironi heller. Nej. Just det ordet manipulativt det hör jag faktiskt ganska ofta. När jag mm. har kontakt med bonusföräldrar som pratar om sina bonusbarn. Ja. Upplever de som manipulativa. Ja. Så det är intressant. Du sa ju också det här att det är fel att tänka att barn kan om de vill. Mm. Och att man tycker att, men, men kom igen nu då. Ja. Bara du kämpar eller bara du... Man och tror så är att, det det inte. Är, att det är bara motivationen som fattas liksom för att få det här barnet att bete sig. Men ofta så handlar det ju om att, att den vuxna inte har, har koll på barnets förmågor. Barnet faktiskt inte kan bete sig mm. på ett bättre sätt och väldigt ofta så tänker jag att, att om man tänker att, att vi har som vuxna så har vi kanske en, en ritual, och så här gör vi på kvällarna när man ska gå och lägga sig och så håller man fast vid den modellen och så blir det hela tiden bråk och vi försöker trycka in barnet till att barnet ska anpassa sig till den här modellen när jag då istället behöver förändra modellen så att den passar till barnet mm. och jag tror att där gör ju många vuxna fel. Att man, att man inte tänker att... Är det någonting som inte fungerar? Ja, då måste jag som vuxen försöka då hitta en skillnad som leder till en skillnad. Mm. Alltså, hur kan jag göra en lite annorlunda? Mm. Men det, jag tänker att många vuxna känner att de förlorar mark om de då ska ändra sin rutin. Att det är det som gör att... Att vi har det, I alla fall jag har det med mig från min barndom att om föräldrarna sa någonting så var det så. Och då skulle det inte förändras för att då har man misslyckats av förälder. Men jag tror också att det ligger någonting i att man kan visa att Nej, men det här funkar inte. Vi testar på ett nytt sätt. Mm. att det är en Släppa i det. prestigen där. Liksom då, att, att våga erkänna att man faktiskt kanske gjorde fel första gången. Eller man gjorde något som inte passade just det barnet. Jag tror att ett av de stora problemen som vi inte är medvetna om. Det är ju också att vi har ju blivit präglade genom våran uppväxt. Mm. Hur våra föräldrar bemöttes, bemötte oss. Mm. Alltså vi får lära oss genom våran uppväxt vad det är som är normalt. Hur är normalt att vara förälder? Hur är normalt att barn beter sig? Villa görs till exempel... Hur konflikter brukar uppstå och hur vi ska lösa konflikter. Vi lär oss hur vi ska visa kärlek till exempel. Och sådana saker. Och det här, där har vi ett problem. När vi kommer i relationer så kan det ju bli en, en väldigt stor krock där. Och det är ännu större just i bonusfamiljer. Att då kommer man från, ofta från två helt olika familjekulturer. Mm. Och så här gör vi och så här gör vi. Och så bildas det två lag istället. För att... Du har ju också ett, ett steg till. Mm. Därför att om vi säger att du har en vuxen här. Matt. Ja. är en vuxen här mm. som blir tillsammans med Maria mm. och då har ju Maria, hon har ju varit med om uh, olika familjer tidigare mm. Mm. men du har ju också med dig din uppväxt Precis, i din tur så, så, så är du har ju familjer. dubbla lager alltså, där plus att barnen då i sin tur har ju den andra föräldern och kanske då eventuellt en ny familj där och den föräldern som kom in där har också så det är ett väldigt stort nätverk plötsligt det är väldigt mycket och, och det är så lätt att man liksom fastnar i det här att det blir en maktkamp mm. men att man då ska försöka förstå att, att vissa människor som man tycker bete sig liksom som jävla korkskallar inte behöver göra det för att de är dum i huvudet utan för att de gör det här för att de har blivit präglade på ett visst sätt och att vi är olika och det som är logiskt för mig det behöver inte vara logiskt för dig. Och det har vi ju faktiskt fått. Faktisk, mm. Det har vi ju faktiskt fått en mugg som det står på. den Så nu vet vi det. Ja. Mycket. Den kommer vi att tänka på varje gång på morgonen där. Jag tänkte också på det här att det är så lätt att man hamnar med barnen då. I, när man ska på något sätt försöka uppfostra dem. Något slags piska och morot. Att man antingen uppmuntrar dem och, och försöker styra in dem på något rätt spår. Eller... Börja bestraffa dem och, och, och så att säga hota med någonting. I, hur ska man komma ifrån det för det är tydligen det är ju kontraproduktivt? Ja, det är det ju. Men alla gör det ändå kanske. Ja, då, men då kommer vi tillbaka till det. Jag tror att det här handlar om varför många föräldrar är så vilsna i dagens läge. Därför att vi kanske har med oss den uppfostran som vi fick när vi var liten, och så känner vi att oh, men det här var inte riktigt som vi hade tänkt, det vill göra lite annorlunda. Men hur? Mm. Hur gör man? Därför att jag har kvar så mycket saker som jag inte ens är medveten om. Som till exempel det här med när jag som vuxen hamnar i ett sända läge. När jag pratar med barn, att jag säger att jag har ju varit på skolan idag, har du gjort läxorna, vad har du ätit, vad har du gjort det, har du gjort det? bara öser du. Det är min envägskommunikation. Mm. Och det här är så lätt att hamna i. Och Nej, jag har varit där i så... Glömmer jag bort vad jag har sagt också. Så då kan jag säga samma sak igen efter fem minuter. Och det finns ju forskning som visar att treåringar de har ju lärt sig att stänga av öronen när föräldrarna hamnar i ett dåligt ett sända läge. Mm. Men vi gör ju det. Därför att vi har ju lärt oss hur vuxna pratar till barn. Mm. Och då har vi också lärt oss det här med vad sa du, Martin Morot eller Piska? Ja. Att det var så vi växte upp. Att man fick beröm när man var duktig och belöning. Mm. Eller så fick man bestraffning då. Inte så hårt som våra föräldrar kanske längre bak. Men man fick ju ändå kanske visa att det där var fel. Om vi, om vi tänker oss att vi har ett barn som får massa ilskna utbrott och det här. Och så försöker jag då förändra barns beteende. Genom att eh, kanske hota fram, hota det här barnet. På något sätt så att, så att den inte gör det här beteendet igen. Eller att jag mutar fram ett, ett annat beteende. Så är det som jag egentligen gör. Jag tar bara bort Barnets sätt att visa Symptom på att barnet Är full av frustration och så blir det som ett Vulkanutbrott mm. liksom. Och när jag tar bort Barnets sätt att, att visa att barnet Det är något som inte funkar för barnet Den här frustrationen Så blir det någonting som kallas för Förskjuten aggression Och det är ju det som kan hända till exempel då Barn som far väldigt illa hemma Att de kommer till skolan och så blir de mobbare till exempel Att de ger sig på de som är svagare än dem. Eller ge sig på djur eller någonting. Eller att det kan vara att man också riktar den här aggressionen, den här frustrationen, blir riktad mot mig själv. Att jag blir självskadad beteende. Eller att jag går omkring och har den här aggressionen kvar inuti med Att den blir förskjuten under så lång tid tills jag kanske går in i en relation som vuxen. Eller när jag, när jag själv blir förälder. Men det som händer om man använder det här: ett system då när man, när man ska få barn att göra saker så att de ska få en belöning eller för att undvika straff. Det är ju att barnen också lär sig att jag ska bete mig på ett visst sätt för att eh, jag ska ju lyda. Jag måste liksom, jag ska inte, det här barnet lär sig att inte lyssna på sina egna inre känslor och mina känslor för vad det är som är fel- och vad tycker jag är, är rätt och, och sådana saker. Mm. Man tappar, tappar bort den funktionen som är viktig- att man har en egen eh, kompass då. Ja. Så att man sen när man kommer i en annan situation- där man inte har någon som säger till- än vad som är rätt och fel- då, kan man inte, då blir man vilsen där då. Ja, eller tvärtom så blir det ju också- att, att du kanske lär dig att, att bara ta hänsyn till andra- det är ju det som händer med den här att tidigare uppfostran som var väldigt auktoritär. Om man tänker att när barn fick lära sig att de bara ska anpassa sig efter de vuxna. Och så kommer de, då brukar man, Jesper Juhl säger ju då att det här barnet får ett för stort socialt ansvar. Den glömmer bort sig själv utan bara anpassar sig till gruppen. Och bara ta hänsyn till alla människor. Och det som händer med en sån människa det är ju att, att den kommer till exempel... Som tonåring då kan det bli att, att jag går in i relationer och jag är tillsammans med den här människan och bara lever för den och jag glömmer bort mina egna känslor. eller att när jag börjar jobba så blir det att jag kanske blir väldigt, väldigt omhändertagande. Jag säger ja till för mycket jobb därför att jag kan inte sätta gränser för mig själv. Och det gör ju också att inom omvårdnadsyrken till exempel, det är många kvinnor som, som hamnar där, så blir man ju också utbränd. Därför att det blir en konflikt i hjärnan när jag inte kan ta hänsyn till mig själv, när det liksom blir för mycket motstridigt förstår ni att jag bara anpassar mig till andra. Mm. Det stor historiskt också att man kanske som ung, ungdom då hamnar i gäng och så. Där Det ja. redan finns en väldigt struktur Alltså, så här tänker vi, så här gör vi. Det är ju det som där. Jag, jag pratar ju på föreläsningen om de här anknytningsstegen, och då människor som stannar i den psykologiska utvecklingen, de fastnar ju. Där uppe på de tidiga stadierna. Och det betyder ju att de, att de kan väldigt lätt fastna i gäng. Där alla tänker likadant. Man ser likadan ut. Och man kanske... Antingen är du med oss eller är du mot oss. Liksom. Det finns inget mellanting där. Och här kan du ju hitta de som är kriminella gäng till exempel. Eller huliganer. Eller religiösa sekter. För att om du som människa börjar tvivla på det som gruppen då säger och börjar känna att åh oh, men det här, nu känns inte det här riktigt rätt för mig eller oh, oh, oh, då mår du jättedåligt. Mm. Då blir det jätteexistentiellt svårt. För egentligen om du är religiös på ett sätt, alltså när du, när du är en mogen människa och är religiös så ska du också kunna tro på Gud och tvivla på Gud ibland. Mm. Det är någonting som är liksom normalt att man kan göra. Man ska, ja men det skulle kunna vara så här, men det skulle också kunna vara så här. Och även om du är en övertygad eh, socialdemokrat eller någonting då är du mogen om du kan säga att ja men alla saker är inte bra. Mm. Mm. Barnet behöver ha en vuxen som eh, tar det här barnet på allvar och läser av det här barnets signaler och försöker ge så mycket närhet och det som finns. Mm. Och skillnaden där, om man då stannar i de här stegen, blir det den skillnaden med att vara omogen och att vara barnslig? Jag är ju jag är 49 år. Lika gammal som dig, mm. Martin. Vi fyller i år. Ja, precis. Vi är, är 48 vi nu. Ja, vi är 48 nu. <laughs> Viktig skillnad. Ja. Jag är mogen, det är jag. men jag är också jäkligt barnslig. Att jag kan göra barnsliga saker. Skillnaden är att när jag är mogen så kan jag välja att bete mig barnsligt. Men om du är omogen, då kan det vara så att du blir uppfylld av en massa känslor eller någonting. Och det kommer reaktioner som du inte kan styra över. Att det bara händer. Du kan inte dämpa impulserna. Då är du omogen. Mm. Och då har man missat något steg på den här skalan då. Ja, så kan man säga. Något av de tre sista. De tre första... Var... sinnena, likhet och eh, lojalitet ja just det mm. det var ändå tre fina saker ja. och vad var de tre sista då? fjärde steget det är när barnet är ungefär då fyra år så börjar det här byggas upp att barnet känner att jag får vara nära den vuxna genom att jag märker att jag är viktig för min vuxna min vuxna bryr sig om vad jag gör och vill se mig och är engagerad men då läser ju barn av de vuxnas ansikte, precis lika de som vi gör i relationer som vuxna. Så alltså vi kan ju se, om man är kär i någon, så märker man ju direkt om den här människan liksom är, uh, inte är känslomässigt engagerad. Om den här tittar på mig med kalla ögon till exempel. Det märker jag på en gång och det är ju barn med. Och det som det finns idag i dagens samhälle, så finns ett nytt problem som är jättestort. Som ofta är rektangulärt. Ja. Och har liksom lite genomskinligt på ena sidan. Mm. Ja. Jag förstår inte vad ni pratar om. <laughs> Kanske en mobil. Ja. Och problemet är att, att, att vi vuxna, och särskilt småbarnsföräldrar, så att de, vi måste tänka om här. Mm. För tänk så många föräldrar det finns som hämtar barn på förskolan och så verkar man vara mer intresserad av att titta i mobiltelefonerna än att prata med sina barn. Mm. Också det här vi gärna ger telefonen till barnen när de är lite jobbiga. Så om jag sitter med bombilen en stund nu. Eller? Ja. Och det är ju också om vi tänker ett barn på bussen som börjar bli lite kinky till exempel. Och så får en direkt eh, mobiltelefon. Det som händer då egentligen, det som barnet behöver, det är ju att barnet behöver då den vuxna som försöker läsa av och tolka situationen. Aha, vad är det du vill? Är du, är du hungrig eller törstig? Eller eh, hjälper barnet att sätta ord på det som händer? För det är ju det som vi vuxna är till för. Vi ska ju hjälpa barn att göra omgivningen begriplig. Men om vi då bara ger barnet en mobiltelefon istället så går ju det här tillfället... Det försvinner ju. Då. Jag kan ju märka hur otroligt kreativ Helle, våran snart åttaåring, är här till exempel. När tvn är avstängd och hon sitter och leker. Mm. Med sina dockor till exempel Och hitta på jätteroliga historier Och dialoger och, Eller när vi sitter i bilen och åker fram och tillbaka Till skolan och sitter och pratar Och ja. hur mycket som ryms i, I hennes hjärna Massa häftiga idéer och... Jag tror att vi, vi liksom Överstimulerar barn också I dagens läge mm. Mm. Och jag menar inte att, att, att Skuldbelägga föräldrar utan jag, jag är Precis lika dem själv Det är så lätt att vi hamnar i det här men att vi måste också vara medvetna om att, att, att mobiltelefoner till exempel triggar igång i samma ställe i hjärnan som knark gör. Och det är därför som vi får abstinensbesvär när vi försöker sluta. Det är kemiska reaktioner faktiskt. Ja, ja. precis. Hormoner då. Och, och det är väldigt, väldigt ofta som vi lägger skulden då på barn på deras skärmtid och det. När vi istället borde också se på oss själva. Hur, hur gör vi vuxna? Liksom. Det är väl ofta så att barnen härmar vad vi gör och inte vad vi säger. Det var ju också en aspekt eh, som kanske inte har med själva telefonen att göra men det är ju många barn som tittar på Youtube och får sina, sina direktioner hur det ska vara. Ja. Från Youtubers och... De blir förebilder, ja, istället för, istället för föräldrarna. föräldrarna då. För att vi har ju också ett problem där att, att, att eh, eller problem och problem men vi måste vara medvetna om det. När vi gick i, i, i skolan så hade skolan monopol på att lära ut kunskap. Och vi är ju liksom uppfostrade med att det som står i läroböckerna är sant. Men nu för tiden så sker ju då kunskap inlärning på så många fler olika sätt. Och ju trevligare jag tycker att någon människa är. Desto mer benägen är jag att, att tycka att den här människan talar sanning. Mm. Men vi har ju också det här med läroböckerna. Om man tittar på det också så, så handlar ju det om att det är en människa. Som har tolkat den händelse och som har skrivit in det i de här läroböckerna. Det är ingen objektiv sanning. Om man tittar på till exempel i, i, i läroböckerna har ju kvinnornas roll försvunnit mm, nästan helt och hållet. Jag tänkte på generellt med uppfostring så kan man ju kanske få intrycket av att du står för en slags eh, låt-gå-uppfostran. Men, men, men det vet jag att det inte är så, för du tycker fortfarande att det är föräldrarna som ska bestämma i familjen. Absolut. Men kan du utveckla det lite, just för att du säger att man ska anpassa sig efter barnen ändå, och att alla barn är individer? Nej, man ska anpassa sig efter barnets förmågor. Och det som jag menar är att, att vi ska förstå att barn kan inte lära sig av konsekvenser. Utan de kommer att göra samma misstag om och om, och om igen. Mm. Alltså om vi har en rutin, om vi har en kvällsrutin till exempel som inte fungerar. Det blir bara kaos hela tiden. Så måste ju jag som vuxen se att okej, okay, min rutin fungerar inte. Jag måste förändra den lite grann. Alltså det är en vuxnas ansvar. Och sen så kan man... Jag tänker så här. När min vida var 12. Jag har ju tre biologiska barn. Saga, Thor och Vira. Saga är 21. Thor är 19 och Vira är 14. Och när min Vira var 12 så gick jag utbildning med SB Jul. Och då så frågade jag Vira så här Du, Vira, vad har vi för regler hemma hos oss? Och då säger hon så här Ja, men vi har ju inga regler. Och jag bara, va? Så här, för jag är och har varit ganska hård. Som till exempel det här med läggtider på kvällarna. Mm. Till exempel. Jag har ju haft att när man går på högstad, lägger man sig klockan nio. När man går på gymnasiet, lägger man sig klockan tio. Och, och sådana saker. Och att man stänger av skärmar och att, att de har fått läsa före och sådana saker. Så sa jag, men det här får man gå och lägga sig när man vill. Ja, och det här med att man lägger kläderna i tvättkorgen till exempel. och håller ordning på sitt rum och sådana. Är inte det där regler då, sa jag till henne. Och då sa hon så här, att nej det där är inga regler. Som, det där är ju självklarheter. Just, ja. Och då fick jag säga att fast det är inte det. Det finns familjer som man har jättemycket konflikter kring det här. Men, men på något sätt så det är ju också, det är ju svårare egentligen om man har haft en kaos eh, och så har man hittat någonting som, som funkar. Men jag har ju någonting som funkar och så ska jag försöka förklara det. Men kan man få det att verka som ett eh, moget och, och vuxet beteende som man faktiskt kan längta efter att, att få ta det ansvaret. Kan man på något sätt som, som vuxen då visa att ja, men det är faktiskt inte så tråkigt att vara den som lagar mat eller, eller städar lite. eller Att man i alla fall inte sänder ut massa negativa signaler kring det. Jag tänker att en, en sak som man kan göra är att, att, man, att man förstår att man lägger över mycket ansvar på barn. Alltså jag har gjort till mina barn så har de från när de började sexårsverksamheten så har ju de fått packa sina egna väskor till exempel gymnastikläder och, och sådana saker och de packar när vi ska ut och resa, då frågar de hur många dagar ska vi vara borta, ja så får de fixa det och de gör det också Barn så, kanske kan mer än man tror då Ja de kan mycket mycket mer än vad de tror Jag tycker att, att det är vi vuxna som måste liksom tänka att som, en vanlig konflikt till exempel som skulle kunna hända med föräldrar det är att det är jättestor konflikt när man ska gå ut bara för att jag vill sätta på om mitt barn vantar, till exempel. Men barn kan ju ta ansvar för om de tycker att det är varmt eller kallt själv. Så därför så kan man ju då lägga över det på barnet. Att, att, att om barnet inte vill sätta på sig vantar så kan man säga ja ah, men du kan känna känner du att du är kallt och fryser så har jag vantar här i väskan så kan du tala om det för mig, till exempel. Det där är nog sånt som jag behöver öva på. Men jag märkte att det fungerade nu för några dagar sedan när vi skulle gå ut till bilen och hellre ville kände ju att det är vår i Varberg. Så hon gick ut med kortärmat mm -hmm. när det var kanske fyra plusgrader eller någonting. Men då tog vi ju med både jacka och fliströja Och halvvägs bort så tog hon ju på sig den. Ja, jag brukar tänka, jag har ett ledord som jag säger till mina barn också. Är det här någonting som jag dör av? Kom hon att dö och gå ut med en kort <laughs> Svaret är då oftast nej. <laughs> då blir det inte så farligt liksom. Nej, då får hon testa det själv. Ja, om vi ska avsluta det här lite så tänker jag har, har du någon erfarenhet av att leva i bonusfamilj förutom det här att du har varit familjehem? Jag har vuxit upp i kärnfamilj mm. men jag har haft eh, bott i bonusfamiljer när jag har varit eh, tillsammans med mina barns papper kan man säga. Det här tycker jag också är viktigt att ju fler vuxna som vi är runt omkring barnet desto bättre är det. Alltså därför är ju bonusföräldrar så himlans bra. Och därför så är det ju också, det kan bli massa konflikter mellan de biologiska föräldern och de biologiska barnen därför att man är för lika var man triggar igång en massa saker. Och då kan man då som bonusförälder kanske se saker omkring, se det utifrån. Och då hamnar man ju i det här att man ska då tänka lite grann att det inte ska bli en maktkamp utan att om du säger någonting till Maria som du ser att du tycker att ja, men det här kanske inte var så där jättebra ja men då så får du då reflektera kring det. Mm. för det gjorde vi när vi, när vi var familjehemma, hemma så alltså Jocko och jag vi hade personalmöten bara han och jag mm. där vi satt och reflekterade kring oj men nu märker jag att jag inte har ägnat mycket tid åt det här tonårstjejen till exempel så då bestämde vi att okej okay, 15 minuter varje dag ska jag prata aktivt med henne vilket kan kännas som en liten tid men att det blir ju lång tid annars liksom så det tycker jag, ha personalmöten Reflektera kring. Ser inte varandra som en, att det blir en maktkamp. Utan tänk att ni är olika bara. Och vi har olikhet är en styrka. Och det som är logiskt för mig behöver inte vara logiskt för dig. Ja, just det. Mm. Och sen så måste jag faktiskt säga det här. Som jag säger på slutet av alla mina föreläsningar. Att det som är super, super, super, super viktigt- det är att vi som vuxna förmedlar till barn och tonåringar att det är roligt att vara vuxen. Det kan jag lätt hålla med om. Ja. Det var där jag kände mig absolut sämst. <skratt> <skratt> jag säger det jätteofta så jag bara Ja, det är så jobbigt att vara mamma. <skratt> <skratt> ni, jag måste också citera faktiskt. Min 15 15-åriga saga, när jag hade skilt mig från Jocke och så hade jag träffat dem då så jag hade skaffat mig en ny, jag är ju särbo nu då. Mm, mm. Då så säger min 15 åring så här Vet du mamma? jag förstår inte det här, varför så många föräldrar hänger ihop för, för barnens skull om de inte älskar varann. Jag tycker de borde förstå att det är mycket bättre för barna om föräldrarna mår bra och är glada. Mm. Och då kände jag bara så här, kom ihåg det här. Mm. Och om det inte funkar att bo ihop så kan det funka lika bra att vara särbo. Ja, jag är särbo nu. Det är ju super, bra. Ja. Alltså jag behöver ingen ny pappa till mina barn. Och Tommy är en bonusvuxen kan man säga. Mm. Vi har varit tillsammans i fem år och vi är som nyskära. Härligt. Och funkar jättebra för oss. Mm. Men vilken positiv avslutning. Ja. Vi tackar dig eva -Lena, för att du var med och spred din klokhet i podden här. Och så tycker vi att ni som vill höra dig live för det är väldigt roligt. De går in på din hemsida och tittar vad du är. Ja men jag heter ju Eva-Lena Larsdotter Alltså nu, jag har ju bytt namn Min hemsida heter fortfarande Eva-Lena Edholm Aha. Mm. Så det är lite kro Jag är inte riktigt etablerad Men jag finns på Facebook och såna här saker Eva-Lena Larsdotter Det är bara att googla så hittar man dig Ja. Har det så bra Tack, Tack. Hej då Ja, där fick ni ju höra den härliga helsingedialekten. dialekten Jag tyckte det var härligt att höra det hon sa. Det var det. Det var mycket bra. Om jag ska sammanfatta, jag kommer ju röra ihop lite vad jag hörde på föreläsningen och vad jag hörde i podden. Mm. Så att ifall ni inte känner igen det jag säger så gå och lyssna på föreläsningen. Det. Men det jag tänker ta med mig är att anknytning är viktigt. Mm. Oavsett hur man börjar kanske. Om man börjar i en bonusfamilj eller som jag är adopterad eller... Om man är en foster, hemsplacerad eller annorstädes så kan man... Om man är ett foster tror du tror jag det skulle säga. Kan alla man har varit foster. Då? då knyter man an genom navelsängen kanske. Men faktiskt, man kan sjunga för bebisen i magen. Ja, just och då det. känner den igen din röst. Det är också anknytning. Mm. Nej men det här att spegla varandra och försöka vara lika och höra ihop gängmentalitet fast positivt mm. så att de inte hamnar i negativa gäng. Starta krig mot andra familjer, det har vi haft som tips. Ja, det är ju vårt mest destruktiva, vårt femsta, vårt femsta nej tips. det är vårt bästa tips men det är inte så praktiskt <laughs> i verkligheten. Och så tänker jag också att man kan göra saker annorlunda, att man inte låser sig i gamla vanor från, som man kanske har haft med sig från sina föräldrar. Att man, ja, men att man påverkas av hur man själv är uppväxt, hur man reagerar. Att vi ofta ser, vår generation ser ofta att ett barn är ooppfostrat. Ja just det, när, när man inte äter upp eller inte hälsar. Eller inte... Ja och jag tänker att det är någonting som vi har med oss. Vi är lite i efterdyningarna av våra föräldrars uppfostran som de blev uppfostrade och sen en generation tillbaka till. Mm. Vi, försöker, vi tänker att nej, vi ska inte vara exakt som våra föräldrar men lite blir man ju det. Sen finns det säkert väldigt individuella skillnader hur strikt man är och uppfostrad. Jag brukar känna att man kanske är rädd för att förlora market om man backar på något. Mm. Men jag tror att eh, faktiskt barn kan behöva se att vuxna tänker i andra barn och att vuxna erkänner att nej, det där gick inte så bra. Vi gör på ett annat sätt. För när jag växte upp så tänkte jag att min mamma och pappa kunde aldrig göra någonting fel. Ja, och då blir det en sån väldigt hög vad ett högt krav att nå upp till att bli ja, lika det. perfekt ja. om man som förälder är lite mer mänsklig så kanske man ger sina barn en större större utrymme att vara mänsklig helt enkelt mm. jag tar med mig också det här att inte förutsätta till exempel då när Helle protesterar att jag ska liksom ta det på allvar, jag ska inte tänka att det är logiskt det är ologiskt för mig Mm. När jag säger att ah, men idag kan du inte sova i våran säng. Och hon blir, lägger sig ner och liksom låtsas gråter kanske eller blir lite så surar Och då blev det ett väldigt bra snack utan då säger ah, men kom vi sätter oss här och så pratar vi lite om men hur kändes det eller varför vill du? Så satt vi och sen så började vi prata om massa andra saker också. Så. Men, och hon lutar sig mot, mot min axel eller mot mitt bröst då, och Fick vara lite ledsen men fick även liksom prata om att hon tyckte det var, hon blev lite avundsjuk för att hon alltid sov bredvid dig förut och så innan vi träffades. Och så vi, Det blev att vi bollade, såg tillbaka till tiden som var innan vi träffades och lite sådär då. Mm. och sen så blev hon blev liksom lite tröstad och blev ju väldigt sedd av det att jag tog det på allvar men det var inte så att jag, bara sa det här som nej och ungefär skulle tvinga henne att gå och lägga sig i sin egna säng och så. Mm. Så det, det var lite intressant. Jag tyckte ändå att det funkade på något sätt. Jag tycker det var intressant att du sa egna. Heter du det, det? Sin egen säng kanske det heter. Mm. Ja. Jag säger nog egna ibland. Tänk att jag fick säga att du säger något ja, konstigt. Ja, härligt. Ja, alltså, härligt. Vi tackar Eva-Lena Larsdotter och hoppas att hon... Kommer tillbaka med en ny föreläsning snart. Så vi får ännu mer tips. Nu börjar vi närma oss slutet av det här poddavsnittet. Och då vill vi förstås tipsa om vår YouTube-kanal. Som har fått ett rejält uppsving av någon anledning. Vi inte vet. Nej. Men eh, tack alla som har tittat och gillat. 12 000 visningar var det senast jag såg. Men det ökar hela tiden. Nästa vecka så har vi spännande gäster. Magnus Bettnern. Känd komiker som just nu har en liten paus från sin stand-up. Som just nu har en liten bebis i magen men det är ju hans festmö, sambo. Och... Helena santlev. Ja. Det är lite roligt att hon är från Ullared så hon har gått på Falkenbergs gymnasium precis som du men några år Stackars. efter. Inte... Vårt vår gymnasium är så tråkigt så att det får liksom inte ens ha ett namn. Det heter bara så här. Falkenbergs gymnasium. Vi hade en tävling mm -hmm. på, där de, man fick lämna in, så här förslag på namn. Och när tävlingen var slut så. Nej. <laughs> det, fick det, ble... det fick det fortsätta heta Falkenbergs gymnasium. Så Aja. kul har vi det i Falkenberg. Det är nästan som när, när gamla Ulvi byggdes om och så hade de anlitat då Stur Alén i Svenska Akademin för att han skulle ta fram ett nytt namn på Gamla Ullevi. Och då tror jag att han fick 40 000 för att ta fram namnet och så kom han fram till att det bästa var att kalla det Gamla Ullevi ändå, trots att det var nyare än Nya Ullevi som inte heter Nya Ullevi utan som bara heter Ullevi. Vi som är aik tycker att det där är förfärligt löjligt att driver Ohämmat med det om det. Mm. Gamla, nya, lite nya, gamla, mm. nyare Ullevi. <laughs> Helena Sandklev alltså som... På talar om det inte svenska akademin, lite i blåsväder nu. Det kan man lugnt säga. Mm. Just nu är de nog bara 11 aktiva ledamöter och då får de inte välja in några nya. Men det beror lite på hur, hur man räknar de olika avhoppen. Var du lite besviken för att inte jag lät dig få ha knutblyst en Ja, jag stöttar ju Sara Daniels eh, spontant. Jag tyckte bara inte att det var så snygg i nej, nej. I alla fall så eh, Helena Sandklev, hon är ju inte bara bonusmamma till eh, Magnus, eh, 13-åring Lina, utan hon väntar då också sitt första biologiska barn. Sen är hon framförallt eh, bokare, hon var med och utvecklade hela... Är grejen med att ha stand-up-turnéer och ha standup på teatern. Och sen har jag läst en jättefin krönika med henne. Ja. Där hon faktiskt skriver om att vara bonusmamma. Mm, det har hon gjort. Och den intervjun görs ju i Stockholm. För vi åker dit nu på torsdag. Och så avslutar vi med Friends Arena AIK mot IFK. Yay! Det blir spännande. Lyssna gärna på oss igen. Och glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men också härligt. Hej då!